Zainzuri frigituak. Osagaiak. Dozena bat zainzuri lodi-lodiak. Arraultza bat. Iruroita gramo irin. Sei goliarak adaur. Azukrea. Oliba olioa, 0,5 gradutakoa. Kanela hautsa. Lenda bizi katilu batean ipini arrautza. Irina goiakara da erdi bat azukre eta eragin. Ondoren, proieki proiekin nahastu dura ai fin bat lortu arte. Gero, hasi zein zuriak urgazitan egosten. negosten. Ordulaurden bat nahikoa da. Ez dira asko egosi behar. Eta gero, ongi lehortu ondoren zeintzuriak aiean busti eta frigitu olio bero-berotan. Azkenik, gorritzen hasten direnean, sutatik atera eta bota gainetik azukera eta kanela. Onda gizuela!